Почувши своє ім'я, вимовлене так лагідно Настасією, Іван здалося аж повищив і тут же спохмурнив. Щира вона, чи тільки вдає свою лояльність до нас? Дійшли до місця, сокіл нахилився, розгріб гільда і витяг звідти ціллий оберемок білої шовкової матерії. Треба акуратніше скрутити і зв'язати парашутною стропою. «Знадобилася б така шворка у господарстві. попробував Гараси міцність парашутної стропи. «А в отношении того, чи добре бачу, можу доложить. Читати без окулярів важко, а те, що віддалік, оглядів би і за три верстви, дай Боже, кожному». «Ну, міцна». І ще смітну стропу. «Обережніше, тятю, щоб німці на цій стропі не повішали нас усіх!» Застерегла Настасія, а сама піднесла шовковий парашут до своєї щоки. «Який ніжний!» Тим часом Іван і Сокіл розшнурували мішок і дістали з нього пачки патронів, міни, підривачі до гранат. «Гранати!» І ще деякі спорядження Все це добро складали у свої ранці Бруски мила, кульки солі віддали Гарасимовій і Настасії Тільки будьте обачні, щінгадав Сухів Знайдуть десь у вас, німці, хоч обривок парашютної стропи Кінець вам Та ще на біду одного мішка ми так і не знайшли «От знаємо, що він десь недалечко», – додав Іван. «Це вже гірше. Вранці німці знайдуть той парашут і стануть прочисувати вздовж і поперек ліс», – стурбувався дід Гарасим. добре, що тут багато слідів, і людських, і від саней», – зауважила Настасія. Вони стояли серед штабелів дров, куп хмизу, пеньків, «Запам'ятовуй, Ваню, кожний пень, кожен острівок чагарів, щоб іншим разом не заблудитися», – сказав Стовкіл. «Я все запам'ятав, що треба», – відповів певно на Іван, затримавши руку Настасі. «У мене свій азимут». Вона вихопила руку і сказала. «Чи всі фронтовики такі?» «Та ні» відповів жартом Сокіл. «Через два на третій, ібо ви на нього не гнівайтесь. В Ленінграді у нього є Катя. Вона йому і шарф подарувала. Покаже настась Настасі шарф. От шкода, що темна. В день та ще при сонці шарф виграє барвами мов райдуга». «Точно», – підкопив Іван, бо більш нічого не міг сказати на отаке розвінчання його особи. А ми ось вашим дівчатам і жінкам даруємо шовк на хустки та блузки. Скінчиться ця війна, надінете?» Він у захваті підняв руку, зображуючи, яке то буде радісне свято. А потім рвучко опустив її. «Тож не забудьте, що ми вам говорили. І про папірці, і про пень, під яким лежатиме концерна банка». «Не забудемо, синки», – відповів Гарасим. «Швидше б наша армія приходила. Рушайте ось так, за дві варстви і жил'яска». «За три кілометри», – уточнила Настасія. «Дивіться добре, там патрулі ходять і їздять на моторних дрезинах. Особливо в ці дні». «Чому в ці?» – насторожився Сокіл. А ждуть нівці якихось подій на фронті, так казав один офіцер. А ще краще буде, коли дізнаєтесь номер дивізії чи полку, в якому служить той офіцер, озвався Сокіл. «Постарайся», – сказала Настасія. «Іще, знайте, синки мої, якщо і станеться біда зі мною і Настасією, ми вас не викажемо.